Beszélgetés egy asztallal. Mosolyogva bájosan jön felém. Maga már nem emlékszik rám, pedig már találkoztunk. Asztal vagyok, és felhasználom ezt az alkalmat, hogy eldiskuráljunk. Ó, kezét csókolom, illetve, pardon, nem tudom biztosan. Mi az, hogy egy ilyen bájos asztalt nem sérte meg az ember a kezét csókolommal? Tulajdonképpen így kellene mondani, csókolom a lábát. Hagyja csak! Mióta van itt? Még nem láttam Kovácsiknál. Nagyon jó sikerült az esté, nem? Hogyne nagyságos ízé asztal egyedül van itt? Igen, az uramnak dolga volt. Különben is ritkán vagyunk most együtt esténként. Ismeri az uramat, nem? Ne haragudjék, hirtelenében nem tudom. Persze, hogy ismeri, csak nem jut eszébe. Tizenkét évvel ezelőtt együtt voltunk a Lidón. Ó, az lehetetlen, olyan régen? Jó, jó, csak ne bókoljon. Nekem egy tíz éves fiam van, úgy nézzen rám. Aranyos fiók lehet kulcsra járt? Nem értem. Hát gondoltam, vannak csukható asztalfiókok. Maga még mindig olyan jókedélyű, mint valamikor volt, de csak ugyan, alig öregedett. Fogadjunk, hogy szívesen eljárna velem egy tangót. Egy gyors fordulóra van is még időm, azt hiszem. És a zene éppen kapóra jön. Na? Ó, boldogát ez, de mi baj? Ügyetlen spiritista vagyok, és nem is hiszek az egészben. Hogy jön ide a spiritizmus? Hát nem azt mondta, hogy táncoljunk. De igen. Nem értek az asztaltáncoltatáshoz. Maga komolyan bolond, de különben is. Most látom, éppen befejezték a partit, szaladok vissza. És őnagysága faképnél hagyva visszaszaladt bricsezni, ahol gyengébbek kedvért. Asztalnak hívják azt a negyedik partnert, aki éppen nem játszik. Bevallom, nem voltam kétségbeesve. Én, ha az ura volnék, elválnék ettől az asztaltól. Még ágytól is.